פרק ט"ו. ויהי הגורל למטה בני יהודה למשפחותם, אל גבול אדום, מדבר צין, נגבה, מקצה תימן. ויהי להם גבול נגב, מקצה ים המלח, מן הלשון הפונה נגבה. ויצא אל מנגב למעלה עקרבים, ועבר צינה, ועלה מנגב לקדש ברנע, ועבר חצרון, ועלה אדרה. ונסב הקרקע, ועבר עצמונה, ויצא נחל מצרים. והיו תוצאות הגבול ימה, זה יהיה לכם גבול נגב. וגבול קדמה, ים המלח, עד קצה הירדן. וגבול לפאת צפונה, מלשון הים, מקצה הירדן. ועלה הגבול בית חוגלה, ועבר מצפון לבית הערבה. ועלה הגבול אבן בוהן בן ראובן, ועלה הגבול דבירה מעמק אחור, וצפונה פונה אל הגלגל, אשר נוכח למעלה אדומים, אשר מנגב לנחל, ועבר הגבול אל מי עין שמש, והיו תוצאותיו אל עין רוגל. ועלה הגבול גיא בן הינום, אל כתף היבוסי מנגב, היא ירושלים. ועלה הגבול אל ראש ההר, אשר על פני גי הינום ימה, אשר בקצה עמק רפאים צפונה. ותאר הגבול מראש ההר אל מעיין מי נפתוח, ויצא אל ערי הר עפרון, ותאר הגבול בעלה היא קריית יערים. ונסב הגבול מבעלה ימה אל הר שעיר, ועבר אל כתף הר יערים מצפונה היא חסלון, וירד בית שמש, ועבר תמנע. ויצא הגבול אל כתף עקרון צפונה, ותאר הגבול שיכרונה, ועבר הר הבעלה, ויצא יבנאל. והיו תוצאות הגבול ימה. וגבול ים, הימה הגדול הוא גבול, זה גבול בני יהודה סביב, למשפחותם. ולחלב בן יפונה, נתן חלק בתוך בני יהודה, אל פי אדוני להושע, את קריית ארבע, אבי הענק, היא חברון. ויורש משם כלב, את שלושה בני הענק, את ששי ואת אחימן, ואת תלמי, ילידי הענק. ויעל משם, אל יושבי דבירו, ושם דבירו לפנים, קריית ספר. ויאמר כלב, אשר יכה את קריית ספר ולכדה, ונתתי לו את עכסה ביתי לאישה. וילכדה עתניאל בן כנז, אחי כלב, וייתן לו את עכסה ביתו לאישה. ויהי בבואה, ותסיתהו לשאול מאת אביה שדה. ותצנח מעל החמור. ויאמר לך כלב, מה לך? ותאמר, תנה לי ורכה, כי ארץ הנגב נטטני, ונטטה לי גולות מים, וייתן לה את גולות עיליות, ואת גולות תחתיות. זאת נחלת מטה בני יהודה למשפחותם. ויהיו הערים מקצה למטה בני יהודה, אל גבול אדום בנגבה, קבצאל ועדר ויגורות. וקינה, ודימונה, ועדעדה, וקדש, וחצור, ויתנן, זיף, ותלם, ובעלות, וחצור, חדתה, וקריות, חצרון, היא חצור, עמם, ושמעה, ומולדה, וחצר גדה, וחשמון, ובית פלט, וחצר שועל, ובאר שבע, ובזיוטיה, בעלה, ואיים, ועצם. ואל תולד וכסיל וחורמה, וצקלג ומדמנה וסנסנה, ולבעות ושילחים, ועין ורימון, כל ערים עשרים ותשע בחצריהן. בשפלה אשתאול וצורעה ואשנה, וזנוח ועין גנים, תפוח והעינם, ירמות ועדולם, סוחו ועזיקה. ושעריים ועדתיים, והגדרה וגדרותיים, ערים ארבע עשרה וחצריהן. צנן וחדשה ומגדל גד, ודלען והמצפה ויוקתאל, לכיש ובוצקת ועגלון, וכבון ולחמס וחתליש, וגדרות, בית דגון ונעמה ומקדה, ערים שש עשרה וחצריהן. לבנה ואתר ועשן, ויפתח ועשנה ונציב, וקהילה ואכזיב ומרישה, ערים תשע וחצריהן. עקרון ובנותיה וחצריה, מעקרון וימה, כל אשר על יד אשדוד וחצריהן. אשדוד בנותיה וחצריה, עזה בנותיה וחצריה עד נחל מצרים. והים הגדול וגבול, ובהר שמיר ויתיר וסוחו, ודנה וקרית שנא היא דביר, ועניו ואשתמו וענים, וגושן וחולון וגילו, ערים אחת עשרה וחצריהן, ערב ורומה ואשען, וינום ובית תפוח ואפקה, וחומתה וקריית ארבע היא חברון, וציעור, ערים תשע וחצריהן, מעון, כרמל וזיף ויוטה, ויזרעאל, ויוקדעם, וזנוח, הקין, גבעה ותמנה, ערים עשר וחצריהן, חלחול, בית צור וגדור, ומערת, ובית ענות, ואלתקון, ערים שש וחצריהן. קריית בעל, היא קריית יערים וערבה, ערים שתיים וחצריהן. במדבר, בית העלבה, מדין וסככה. והנבשן, ועיר המלח, ועין גדי, ערים שש וחצריהן. ואת היבוסי, יושבי ירושלים, לא יחלו בני יהודה להורישם. וישב היבוסי את בני יהודה בירושלים. עד היום הזה.